Ioan den irailean kaleratu zuen kuartze taldeak bere bigarren lana. Bi izen burupean kantuz osaturiko bildu madute argitaratu. Ibez mongabio hoian oian dela binek osatzen dute kuartze taldea eta ibezekin mintzatu da. Tomas abriakziz lan tira. Biskat, zer galdatu zinuten uh, albuma untan uh, lehenari komparatuz? Bai, beh, gehiago pentsatzen dugu azteko gehiago gure, land, landu dugula gure musika eta hor mm, badira kantu gehiago ere, Eta ere entxatugiraak tzen guk deitzen dugu napaink eta pixka bat ergan nahi du bigarren motzak edo ara, gitarra akustikoa nunintzen atxeemaiten ere lehen lehentxixkan taulako gauzak. Has landu duzu egi, gehiago zuen soinua eta hori. Bai hori da, hori da eta um, eta botzak ere bigarren motzak sartuz eta olako gauzak. Hors, eta... Lan hori piskatu ere eramanu zu dugu, eh, entzun baitut ere auto eko izpenean egin eta grabatu baituzue eh, albuma hori dizkabe hori? Bai, sal dugu auto eko izpenean, beti lehena bezala, eta eta ere denak grabatu dugu eh, Soitako estudioan, eh, Larrazkena estudioan eh, Jeremigarratekin, beraz horiek lehena eta bigarrena gundortatik gauza bera dira. Alors, mm -hmm. Eta... Um, behiaren zat ere, etxeko kura izeneko kantuarentzat zat bideoklip bat eko iztuduzue, beraz? Bai hori da, beraz uh, hori egin dugu Enaut Kastanierekin Enaut Kastanierekin Eta ba, hori de... Eta hori de... Iruak oian nita Enautek uh, entzatu dugu... Hi... Ibaaztea historia eta gero e, gure kabuz egin dugu dena beraz gure lagunekin eta e, atseman uh, lekua e, eta ere lehen goa obiektuak zentan nahi ginoen uh, largu eta mar garren mar kokatzea historia beraz uh, objektu zahak eta atseman dintugu eta, eta integratu uh, klipan eta ara, musiki erindugu egitean eta Bako hartze taldearen lan berriaz, mintzatuko gara zabal, gaur arratsaldean gautze berri saioan, atxaldeko seiak laurden gutxitan eta egindako elkarrizketa orduan entzuna izango dute oso. gatz